פרק מ"ג ויוליכני אל השער, שער אשר פונה דרך הקדים, והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו כקול מים רבים, והארץ האירה מכבודו. וכמראה המראה אשר ראיתי, כמראה אשר ראיתי, בבואי לשחט את העיר. ומראות כמראה אשר ראיתי אל נהר קבר. ואפול אל פני, וכבוד אדוני בא אל הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים. ותישאני רוח, ותביאני אל החצר הפנימי, והנה מלק כבוד אדוני הבית. ואשמע מדבר אליי מהבית, ואיש היה עומד אצלי, ויאמר אלי, בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי, אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קודשי, המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם. ותיטם סיפם את סיפי, ומזוזתם אצל מזוזתי. והכיר ביני וביניהם, ותמאו את שם קדשי בתועבותם, אשר עשו ואכל אותם באפי. עתה ירחקו את זנותם, ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. אתה בן אדם, הגד את בית ישראל, את הבית, ויכלמו מעוונותיהם, ומדדו את תוכנית. ואם נכלמו מכל אשר עשו, צורת הבית ותכונתו, ומוצאיו, ומובאיו, וכל צורותיו, ואת כל חוקותיו, וכל צורותיו, וכל תורותיו, הודע אותם, וכתוב לעיניהם. וישמרו את כל צורתו, ואת כל חוקותיו, ועשו אותם. זאת תורת הבית. על ראש ההר כל גבולו, סביב סביב קודש קודשים, הנה זאת תורת הבית. ואלה מידות המזבח באמות, אמה אמה וטופח, וחיק האמה ואמה רוחב, וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח. ומחק הארץ עד העזרה התחתונה שתיים אמות ורוחב אמה אחת. ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע אמות ורוחב האמה. וההר אל ארבע אמות ומהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע. והאריאל שתים עשרה אורך בשתים עשרה רוחב, רבוע אל ארבעת רבעיו. והעזרה ארבע עשרה אורך בארבע עשרה רוחב אל ארבעת רבעיה, והגבול סביב אותה חצי האמה. והחקלה אמה סביב, ומעלותיהו פנות קדים. ויאמר אלי, בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים, אל לחוקות המזבח ביום העשותו, להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם. ונתת אל הכהנים הלוויים, אשר הם מזרע צדוק הקרובים אלי, נאום אדוני אלוהים, לשרתני פר בן בקר לחטאת, ולקחת מדמו, ונטטת על ארבע קרנותיו, ואל ארבע פינות העזרה, ואל הגבול סביב, וחיטטה אותו, וכיפרת הוא, ולקחת את הפר החטאת, ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש. וביום השני תקריב שעיר עזים, תמים לחטאת, וחיטאו את המזבח כאשר חיטאו בפר. בכללותיך מחטא, תקריב פר בן בקר תמים, ואיל מן הצאן תמים, והקרבתם לפני אדוני, והשליכו הכהנים עליהם מלח, והעלו אותם עולל אדוני. שבעת ימים תעשה שעיר חטאת ליום, ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים יעשו. שבעת ימים יכפרו את המזבח, וטיהרו אותו ומילאו ידיו, ויכלו את הימים, והיה ביום השמיני, והלאה, יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמכם, ורציתי אתכם. נאום אדוני אלוהים